Ana Karenina, pista 49 După ungerea cu Sfântul Maslu, bolnavul se simțea mult mai bine. O oră întreagă nu tuși deloc. Zâmbea și săruta mâna lui Kitty, mulțumindu-i cu lacrimi în ochi. Spunea că se simte bine, că nu-l doare nimic, care poftă de mâncare și e în putere. Când i se aduse supa, se ridică singur, apoi ceru încă o pârjoală. Cu toată starea lui desnedăjduită, și deși se vedea bine privindul că nu se mai putea însănătoși, totuși Levin și Kitty petrecură un ceas însuflețit de o sfioasă fericire și de teama de a se înșela. Îi e mai bine? Da, mult mai bine. Extraordinar. Nu-i nimic extraordinar, totuși îi e mai bine." Vorbeau ei în șoapte, zâmbind unul altuia. Amăgirea aceasta nu ținu însă mult. Bolnavul a dormit liniștit, dar după o jumătate de oră îl trezi tusa. Toate nădejdile celor din jurul, cât și ale lui însuși, se risipiră dintr-o dată. Realitatea suferinței năruia nădejdea lui Levin, a lui Kitty și chiar a bolnavului. Nu mai încăpea nicio îndoială. Nimeni nu se mai gândea la speranțele de mai înainte. Fără să mai pomenească măcar de ceea ce crezuse cu o jumătate de oră înainte, ca și cum i-ar fi fost rușine chiar să-și mai amintească, bolnavul cerut să facă inhalații de iod dintr-un borcan acoperit cu o hârtie găurită. Levină-i întinse borcanul. Aceeași privire plină de nădejde pătimașă, pe care Nicolai o abusese când primise maslul, se-aținti acum asupra lui Constantin Dimitrici, cerându-i să confirme spusele doctorului că inhalațiile de iod fac minuni. Cum? Catea nu-i aici? Horcăi muri bundul, căutând-o cu privirea când Levin întări în silă afirmația doctorului. Atunci pot să vorbesc Pentru ea am făcut comedia asta E așa de drăguță Dar noi amândoi nu ne putem amărgi Uite, în asta cred Adăugă Nicolai și strângând borcanul cu mâna lui osoasă Început să respire deasupra lui După orele șapte seara În timp ce Levin și soția sa beau ceai în camera lor Maria nikolaevna a venit în fugă gâfâind Era palidă și buzele îi tremurau – Moare? – șoptia. – Mă tem că moare acum? Amândoi i alergare la dânsul. Bolnavul se ridicase și stătea în capul oaselor, cu mâna rezemată de pat, înduindu-și spatele lung și plecându-și adânc capul. – Ce simți? – îl întrebă în șoaptă vin după o clipă de tăcere. – Simt că mă duc. – rosti cu greutate Nicolai, dar foarte limpede, storcând parcă din sine încet fiecare cuvânt. Bolnavul nu și înălță capul. Își ridică numai ochii în sus, dar fără să ajungă a vedea chipul fratelui său. Catea, du-te de aici!" adăugă Nicolai. Levin sări de la locul său și cu o șoaptă au făcut pe Kitty să iasă din odaie. Mă prăpădesc!" zise iarăși bolnavul. De ce crezi asta?" îl întrebă Levin ca să spună ceva. Fiindcă mă prăpădesc!" repetă Nicolai, ca și cum ar fi îndrăgit expresia asta. S-a sfârșit. Maria Nicola Evna se apropie de dânsul. De ce nu știți culcat? Te-ai simțit mai bine? Șoptia. În curând o să stau culcat, liniștit, mort. Rosti bolnavul ironic și cu mânie. Duceți-vă la culcare dacă doriți. Levin își culcă fratele pe spate, se așeze lângă el și, ținându-și răsuflarea, îi privi fața. Muribundul zăcea cu ochii închiși. Din când în când îi se zbăteau mușchii frunții ca la un om care cugeta adânc și cu încordare. Levin încerca să gândească, odată cu fratele său, să înțeleagă ce se petrecea în sufletul acestuia. Dar cu toate eforturile sale de gândire ca să meargă în pas cu dânsul, Levin citea în expresia feței liniștite și aspre, ca și în jocul mușchiului de deasupra sprâncenei, că pentru muribund se limpezea din ce în ce mai mult ceea ce pentru Levin rămânea tot atât de întunecat. Da, da, așa e," șopti bolnavul cu pauze între cuvinte. Stai puțin, tăcu iarăși." Așa e," întărit deodată tărăgănat Nicolai, liniștindu-se ca și cum totul s-ar fi rezolvat pentru dânsul. Ah, doamne," adăugă el și greu. Maria Nicolaevna îi pipăi picioarele. Se răcesc, ea. Bolnavul rămase culcat mult timp, foarte mult timp, după cum i se părului lui Levin. Era încă viu și ofta din când în când. Levin obosit din pricina încordării de gândire. Își dădea seama că, cu toată încordarea minții sale, nu putea înțelege ce însemna acest așa e. Simțea că rămăsese de mult în urma bolnavului. Nu mai avea putere să se gândească la problema morții Se gândea fără să vrea la ce ce va fi nevoit să facă în curând Să închidă ochii, să-l îmbrace, să comande sicriul Și ciudat, Levin era cu totul nepăsător Nu simțea nicio durere pentru pierderea fratelui său și cu atât mai puțin compătimire Dacă mai avea un sentiment pentru Nicolai, acela era mai degrabă invidia pentru ceea ce cunoștea acum muribundul Iar el nu putea să știe Levin stătu încă mult timp a plecat deasupra patului, așteptând sfârșitul. Sfârșitul însă întârzia. Ușa se deschise și se-i Kitty. Se ridică să oprească, dar în aceeași clip auzi o mișcare a muribundului. Nu pleca, îi spuse Nicolai și îi întinse mâna. Levin îi dădu mâna și făcu supărat un semn soției sale să iasă din cameră. Mână în mână cu muribundul, Levin stătu o jumătate de ceas... O oră, două Acum nu se mai gândea deloc la moarte Se întreba ce face Kitty Cine stă în camera de alături Dacă medicul are case proprii Îi era foame și somn Își retrase cu băgare de seamă mâna Și îi pipăi picioarele Erau reci Dar bolnavul încă mai respira Levin vrut să iasă din cameră În vârful picioarelor Bolnavul însă se mișcă din nou și spuse Nu pleca Se lumina de ziua. Nicolai era în aceeași stare. Levin își trase ușurel mâna și, fără să se uite la muribund, se duse în camera lui. A dormit. Când se trezi, în locul știrii despre moartea fratelui său pe care o aștepta, el află că acesta revenise la starea de dinainte. Nicolai începu iarăși să se așeze în capul oaselor, să tușească, să mănânce, începu să vorbească și încetă să mai pomenească de moarte. Își exprima din nou an în însănătoșire. Ajunsese și mai nervos și mai posomorât decât înainte. Nimeni, nici fratele său, nici chitin nu l puteau liniști. Se supăra pe toți. Spunea tuturor lucruri neplăcute. Învinovățea pe toată lumea de suferințele sale și cerea să-i se aducă un medic celebru din Moscova. La întrebările ce îi se puneau despre starea sănătății sale, Nicolai răspundea mereu cu o expresie de răutate și de mustrare. Sufără îngrozitor, nu mai pot îndura. Bolnavul sufera din ce în ce mai mult, mai cu seamă din pricina escarelor care nu se mai puteau vindeca. Se supăra tot mai tare pe cei din jurul, mai ales fiindcă nu i-aduceau doctorul din Moscova. Kitty încerca în fel și chip să-i dea ajutor și să-l liniștească, dar sforțările ei erau zadardice. Levin își dădea seama că soția sa era slăită de puteri și fizicește și moralmente, deși ea nu vrea să recunoască. Pierise oare morții pe care o simțiseră toți în noaptea aceea, când Nicolae Dimitric își luase rămas bun de la viață, când își chemase fratele. Toți știau că Nicolae va muri cu siguranță și în curând. Știau că e pe jumătate mort. Toți ajunseseră să dorească numai un singur lucru, să moară cât mai repede. Totuși, ascunzându-și dorința, îi dădeau cu toții doctorii din sticle, căutau medicamente și doctori, mințindu-l și pe el, mințindu-se și pe ei înșiși, unul pe altul. Toate erau minciuni josnice, jignitoare, sacrilegii. Levin simțea aceste minciuni cu o deosebită durere, atât din pricina firii lui, cât și fiindcă, dintre toți, el îl iubea cel mai mult pe muribund. Gândul de a-și împăca frații măcar înainte de moarte îl preocupa de mult pe Constantin Dimitrici. Scrisese fratelui său, Serghei Ivanovici, și când primi răspunsul, citi bolnavului scrisoarea. Sergei Ivanovici spunea că nu poate veni personal. Își cerea însă iertare fratelui său În cuvinte înduioșătoare Bolnavul nu spuse nimic Ce să-i scriu? Îl întrebă Levin Sper că nu mai ești supărat pe el Nu, deloc Răspunse cu ciudă Nicolai la această întrebare Scrie-i să-mi trimită un medic Trecură încă trei zile chinuitoare Bolnavul era în aceeași stare Oricine îl vedea, îi dorea moartea Și oamenii de serviciu ai hotelului și proprietarul hotelului Și clienții și doctorul Și Maria Nicolaevna Și Levin și Kitty Numai bolnavul nu era stăpânit de acest gând Ba din potrivă, Era supărat că nu-i se aducea un medic Nu înceta de a lua doctorii Și de a vorbi despre viață Numai rare ori când opiul îl făcea să uite Pentru o clipă neîntreruptele lui suferințe Nicolae spunea pe jumătate adormit Ceea ce l apăsat pe suflet Mai mult decât pe toți ceilalți Of, de s-ar sfârși odată. Sau când are să se sfârșească? sporind progresiv, durerile își urmau calea și îl pregăteau de moarte. Nu exista poziție în care bolnavul să nu simtă dureri. Nu era clipă în care să fi fost cuprins de uitare. Nu era loc sau parte a trupului său care să nu-l fi durut, să nu-l fi chinuit. Până și amintirile, impresiile și gândurile acestui trup trezeau acum în trânsul, același sentiment de dezgust, ca și trupul însuși. În celorlalți oameni, vorba lor, propriile lor amintiri, toate nu-i aduceau decât chinuri. Cei din jurul lui își dădeau seama de aceasta și, inconștient, nu și îngăduiau nicio o mișcare, nici o convorbire, nici vreo dorință. Viața se concentra pentru toți în sentimentul de suferință al muribundului și în dorința de a-l vedea scăpat de ea. El atingea clipa supremă când moartea avea să-i pară împlinirea tuturor dorințelor sale, Fericirea. Mai înainte, fiecare dorință în parte, trezită de o durere sau de o lipsă, ca de pildă foamea, oboseala, seta, fusese satisfăcută de funcțiile organismului, ceea ce îi făcea plăcere. Acum însă, nevoile lui și durerea nu mai puteau fi alinate. Însă și încercarea de a le satisface determina o suferință nouă. De aceea, toate dorințele sale se contopeau în una singură. Dorința de a se izbăvi de toate durerile și de obârșea lor, trupul Dar pentru exprimarea acestei dorințe de izbăvire, bolnavul n-avea cuvinte De aceea nu vorbea de asta, ci cerea din obișnuință satisfacerea unor dorințe care nu mai puteau fi împlinite Întoarceți-mă pe partea cealaltă, le spunea el și numai decât le cerea să-l așeze mai înainte Dați-mi supă, luați supa, spuneți ceva de ce tăceți? Însă, de îndată ce începa cineva să vorbească, bolnavul închidea ochii, lăsând să-i se vadă pe față oboseala, indiferența și dezgustul. În a zece zi de la sosirea ei în oraș, Kitty se îmbolnăvi. O durea capul, avea vărsături, nu se putea da ajunge din pat toată dimineața. Doctorul explică această stare ca fiind o urmare a emoției și a oboselii și îi prescrise liniște și odihnă. Totuși, după masă, Kitty se sculă din pat și se duse ca de obicei la bolnav cu lucrurile ei de mână. Când o intrând, Nicolai o privi cu asprime. Iar când ea i-a spuse că fusese suferintă, el zâmbi disprețuitor. În ziua aceea, Nicolai își sufla mereu nasul și gemea jalnic. Cum te mai simți?" îl întrebă Kitty. Mai rău," a bolnavul cu greutate. Sufăr!" Unde te doare?" Peste tot! Astăzi se prăpădește, aveți să vedeți!" șopti Maria Nicolaevna. Deși vorbise în șoaptă, iar rostise cuvintele în așa fel, încât bolnavul, foarte sensibil, ar fi putut să o audă după cum se temul Levin. El îi făcusem să tacă și întorse capul spre bolnav. Nicolae o auzise, dar aceste cuvinte nu făcuseră nicio impresie asupra lui. Avea aceeași privire încordată și plină de mustrare. De ce crezi asta?" o întrebă Levin când Maria Nicolaevna a ieșit în urma lui pe coridor. A început să se despoaie," răspunse ea. Cum adică să se despoaie?" Uite așa," zise ea trăgându-și cutele rochiei sale de lână. Într-adevăr, Levin băgase de seamă că bolnavul încercase toată ziua să apuce și să smulgă ceva de pe el. Prezicerea Mariei Nicolaevna se adeverit. Înainte de căderea nopții, Volnavul nu mai era în stare să-și ridice mâinile. Avea privirea fixă, atentă și concentrată într-un punct oarecare din spațiu. Chiar și atunci când Levin sau Kitty se-a plecau asupra lui ca să poată fi văzuți de el, Volnavul nu schimba expresia privirii. Kitty trimise după preot să-i citească molifta de dezlegare. În vreme ce preotul citea molifta, muribundul nu dădu niciun semn de viață. Ochii erau închiși. Levin, Kitty și Maria Nicolaevna stăteau în picioare lângă pat. Preotul nu îi previse încă rugăciunea când muribundul se întinse, oftă și deschise ochii. După ce sfârșim o lifta, preotul duse crucea la frunta rece lui Nicolai, apoi și înfășură crucea în patrafir cu gesturi încete și după ce zăbovi câteva clipe tăcere, atinse mâna enormă, rece, fără sânge a bolnavului. A răposat, Crei preotul și vrut să se dea la o parte. Dar mustățile lipicioase ale muribundului se mișcară deodată și în liniștea odăii se deslușiră limpede câteva sunete aspre ieșite din fundul pieptului. Nu de tot, în curând. Peste câteva clipe, chipul se însenină, un zâmbet se ivi sub mustață. Niște femei care se adunaseră acolo se apucară să grijească mortul. În fratelui său mort, Renui în sufletul lui Levin sentimentul de groază care îl cuprinsese față de enigma, apropierea și fatalitatea morții, în seara aceea de toamnă, când fratele său venise la dânsul. Acum acest sentiment era și mai puternic decât atunci. Levin se simțea și mai nevolnic de a pătrunde sensul morții, iar fatalitatea ei îi se părea și mai îngrozitoare. Cu toate acestea, datorită prezenței lui Kitty, sentimentul acesta nu mai deznădăjduia. În ciuda morții, Levin simțea nevoia de viață și de iubire. Simțea că dragostea îl scapă de deznădejde și că dragostea ajunsese sub amenințarea dezndejdei, mai puternică și mai curată. Dădea se săvârșise sub ochii lui Taina Morții, rămasă nedeslegată, când o altă Taină se înfilipă, tot atât de nedeslegată, care îl chema la dragoste și la viață. Presupunerile doctorului privitoare la starea lui Kitty se confirmară. Era însărcinată. Capitolul 21 Din clipa în care Alexei Alexandrovici înțelese din explicațiile avute cu Betsy și cu Stepan Arcadici, că toată lumea, începând cu Ana, nu-i cerea decât un singur lucru, și anume să-și despovăreze soția de prezența lui, el se simțea atât de pierdut, încât nu mai fu în stare să ia singur nicio hotărâre. Nu mai știa ce vroia, și lăsându-se în grija celor ce se ocupau cu atâta plăcere de treburile lui, își dădea consimțământul la orice. Numai când Ana a cu totul casa, iar englezoaica trimise să-l întrebe dacă trebuie să ia masa cu el sau deoparte, numai atunci el își înțelese limpede situația și se îngrozit. Cel mai greu lucru pentru dânsul era că nu putea să-și renege trecutul, nici să-l împace cu prezentul. Dar nu trecutul în care trăise fericit cu soția sa altul vurat. Chinuitoarea trecere de la acel trecut, când descoperise necredința soției sale, se consumase. Ei venise greu, însă acestea erau lucruri pe care le înțelegea. Dacă soția sa l-ar fi părăsit atunci, după ce își mărturisise necredința, el ar fi fost amărât, nenorocit, dar nu s-ar fi aflat în impasul de neînțeles pentru dânsul în care se găsea acum. Îi era cu neputință să împace iertarea, îndoioșarea, dragostea lui pentru soția sa și pentru copilul străin, cu ceea ce îi se întâmpla acum, când drept răsplată pentru toate acestea rămânea singur, dezonorat, batjocorit, nefolositor nimănui, disprețuit de toți. În primele două zile după plecarea soției sale, Karenin primi pe solicitator și pe administrator. Luă parte la consilii și mâncă în sufragerie ca de obicei. Fără să-și dea seama de ce se purta astfel, Alexei Alexandrovici își încordă în aceste două zile toate puterile sufletului numai cu un singur scop. Să pară liniștit și chiar nepăsător. Se străduia din răsputeri să răspundă la unele întrebări ale servitorilor în legătură cu lucrurile și odăile Anei, în chipul cel mai firesc, ca unul care era de mult pregătit la această schimbare și nu vedea în ea nimic extraordinar. Și și-a ajunse scopul. Nimeni nu putea observa la el vreun semn de deznădejde. Dar a doua zi după plecarea Anei, corneii îi prezentă contul de la un magazin de mode pe care i-a să-l plătească și-l cunoștință că vânzătorul se afla acolo. Alexei Alexandrovici porunci să fie chemat vânzătorul. Excelență, vă rog să mă iertați că am îndrăznit să vă supăr. Dacă îmi poruncit să mă adresez doamnei, binevoit să-mi dați adresa excelenței sale. Alexei Alexandrovici căzu pe gânduri, cum i se păru vânzătorului, apoi întorcându-se deodată, se așeze la masă, își sprijini capul în mâini și rămase mult timp în poziția asta Încercă de câteva ori să vorbească, dar nu izbuti Dându-și seama de starea stăpânului său, Cornei îl rugă pe vânsător să vină altădată După ce a rămasă iarăși singur, Karenin înțelese că nu mai era în stare să joace rolul unui om tare și calm Porunci să se dea drumul cupeului care l-aștepta să nu fie primit nimeni și nu se duse la masă Simțea că nu mai poate înfrunta disprețul pe care îl cita și pe fața vânzătorului, ca și pe chipul lui Cornei și al tuturor celor întâlniți, fără excepție, în ultimele două zile. Își dădea seama că nu se putea păzi de ura oamenilor, deoarece ura lor se născuse nu fiindcă el era rău. În cazul acesta s-ar fi putut strădui să se facă mai bun, ci din pricină că era nenorocit într-un chip rușinos și dezgustător. Știa că oamenii vor fi neîndurători cu densul, tocmai fiindcă avea inima sfâșiată. Simțea că oamenii îl vor nimici, așa cum rup dulăii dintr-un câine sfâșiat care schelelăie de durere. Știa că singurul mijloc de scăpare din gheara oamenilor era să-și ascundă rănile de ochilor, ceea ce se sili să facă, inconștient, timp de două zile. Acum însă nu se mai simțea în stare să ducă mai departe lupta aceasta inegală. Gândul că rămăsese cu totul singur în durerea lui, îi sporea și mai mult deznădejdea. Nu avea și nu numai în Petersburg un singur om căruia să-și fi putut deschide sufletul și care să-l compătimească, nu ca pe un funcționar superior sau ca pe un membru al societății, ci numai ca pe un om care suferă. Nu găsea nicăieri un asemenea om. Alexei Alexandrovici rămăsese orfan de mic copil cu fratele său. Pe tatăl lor nici nu-l mai ține o minte. Mama lor murise când Alexei Alexandrovici avea 10 ani. Averea era puțină. Îl crescuse unchiul Karenin, un funcționar cu vază, pe vremuri favoritul împăratului defunct. După ce îi cu medalii liceul și universitatea, Alexei Alexandrovici fusese ajutat de unchiul său și căpătase numai decât un post important. De atunci el se lăsase stăpânit numai de ambiții funcționărești. Nici în liceu, nici în universitate, nici mai târziu la serviciu, nu avusese relații de prietenie. Fratele său fusese persoana cea mai apropiată de sufletul lui, dar intrase în slujbă la Ministerul de Externe și locuise toată vremea în străinătate, unde și murise puțin timp după căsătoria lui Alexei Alexandrovici. Pe vremea când Alexei Alexandrovici fusese numit în postul de guvernator, el nu mai era în prima tinerețe, deși ca guvernator se considera tânăr, o mătușă de -a anei, o boieloică bogată din provincie, îi prezentase nepoata și manevrase în așa fel, încât Karenin se trezi într-o bună zi, pus în alternativa de a se pronunța sau de a părăsi orașul. Șovăiei multă vreme să facă acest pas, având în măsură egală argumente pro și contra. Nu găsea un motiv hotărător care să-l silească aș călca regula sa de viață, și anume, când stă la îndoială, e mai bine să te abții. Dar mătușa Anei îi strecură printr-o cunoștință ideea că el compromisese fata, și că era o datorie de onoare să-i ceară mâna Alexei Alexandrovici o ceru în căsătorie și a avut pentru logotnică, Iar pe urmă pentru soție toate sentimentele de care era capabil Afecțiunea pentru Ana îi izgoni cu totul din inimă nevoia de a avea legături mai strânse cu ceilalți oameni De aceea, printre toți cunoscuții săi, el nu găsea acum niciun om care să fie apropiat sufletește Avea multe așa zise relații, dar niciun prieten Alexei Alexandrovici cunoștea o mulțime de oameni pe care putea să-i poftească la masă, să-i roage a interveni într-o chestiune ce-l interesa sau să protejeze un solicitant. Ar fi putut judeca deschis cu dâns și actele altor oameni sau pe acele ale guvernului. Dar mai mult nu. Relațiile cu aceste persoane erau încadrate prin uz și obicei, într-un domeniu bine determinat, din care nu putea niciun chip să iasă. Mai avea un coleg de universitate cu care se împrietenise mai târziu și cu care ar fi putut vorbi despre o durere personală. Acesta însă funcționa ca inspector școlar într-un district îndepărtat. Dintre persoanele care locuiau în Petersburg, cele mai intime și de casă, se socoteau șeful cancelariei sale și doctorul. Mihail Vasilievici Sludin, șeful cancelariei, era un om modest, deștept, bun și de treabă. Alexei Alexandrovici, Simțea că Sliudin ținea la dânsul, dar disciplina celor cinci ani de serviciu făcut împreună punea o stabilă de neînvins mărturisirilor intime. După ce semnă hârtiile, Alexei Alexandrovici tăcu mult timp, aruncând din când în când câte o privire spre Mihail Vasilievici. Încercăte câteva ori să vorbească, dar nu se simți în stare. Își pregătise chiar o frază. Ai auzit de necazul meu?" Dar până la urmă nu spuse ca de obicei decât Te rog să-mi pregătești lucrările." Și îl lăsă să plece. Altă persoană care ținea la el era doctorul. Între dânsii, printr-o înțelegere tacită, se stabilise de mult că amândoi sunt preocupați ca să aibă vreme de pierdut. În ceea ce privește prietenele sale și în primul rând contesa Lidia Ivanovna, Alexei Alexandrovici nici nu se gândea la ele. Toate femeile, privite ca femei, îi provocau groaza și dezgustul. Capitolul 22 Alexei Alexandrovici uitase de contesa Alidia Ivanovna, dar aceasta nu uită. Contesa a sosit la el tocmai în clipa cea mai grea de singurătate și de deznădejde și intră în birou fără să se anunțe. Îl găsi în aceeași poziție cu capul rezemat în mâini. Am călcat consemnul, început contesa, intrând cu paș repezi, gâfâind de emoție și de agitație. Am auzit totul? Am auzit totul, Alexei Alexandrovici? Dragă prietene!" adăugă ea strângându-i puternic mâna cu amândouă mâinile și privindul în față cu ochii săi minunați visători. Alexei Alexandrovici se sculă încruntat și, desfăcându-și mâna, îi întinse un scaun. Nu ei loc, contesă. Azi nu primesc, fiindcă sunt bolnav. Zise care și buzele îi tremurau Dragă prietene Repetă contesa Fără să-și ia privirea de la el Sprâncenele îi se ridicară deodată Alcătuind pe frunte un triunghi Fața ei urâtă și galbenă Se urăci și mai mult Dar el simți că Lidia Ivanovna Îl compătimește Că e gata să plângă și îl i o Îi apucă mâna grasă și începu să-i o sărute Dragă prietene contesa cu glasul întreteat de emoție. Nu trebuie să te lași răpus de durere. Suferința dumitalei e mare, însă trebuie să-ți găsești mângâiere. Sunt zdrobit, pierdut. Nu mai sunt om. Izbucnia Alexei Alexandrovici, lăsându-i mâna, dar uitându-se mai departe în ochii ei, plini de lacrimi. Situația mea e cu atât mai îngrozitoare, cu cât nu găsesc nicăieri un punct de sprijin, nici măcar în mine însumi. Ai să găsești sprijin, nu-l căuta în mine, deși te rog să crezi în prietenia mea," zise Contesa oftând. Sprijinul trebuie să-l căutăm în iubire, acea iubire pe care ne-a lăsat-o el. Povara lui e ușoară," adăugă ea cu privirea aceea în pe care Karenin o cunoștea atât de bine. El are să te sprijine și o să-ți dea ajutor." Deși aceste cuvinte exprimau mai mult întui față de propriile sale sentimente înalte, precum și o exaltare mistică de curând la modă în Petersburg și care îi se părea exagerată lui Alexei Alexandrovici, acesta simție o mângâiere auzindu-le acum. Sunt slab, sunt zdrobit, n-am prevăzut nimic și acum nu mai pricep nimic. Dragă prietene, repetă Lydia Ivanovna. Nu-i vorba de ceea ce am pierdut, urma Alexei Alexandrovici. Nu de asta îmi pare rău dar nu mă pot dezbăra de un sentiment de rușine față de lume din pricina situației în care sunt pus. E urât, dar nu pot face nimic. Nu dumneata e săvârșit în alta faptă a iertării, de care sunt entuziasmată, de altfel ca și toată lumea, ci el, el care să-l sălășluiește în inima dumitale, spuse contesa Lidia Ivanovna, ridicându-și ochii în extaz. De aceea nu trebuie să te rușinezi de fapta dumitale. Carenin se încruntă și, împreunând și mâinile, început să-și trosnească degetele. Trebuie să cunoști toate amănuntele," zise Alexei Alexandrovici cu glaspiții găiat. Puterile omului au un capăt, contesă, și eu am ajuns la capăt. Astăzi am fost nevoit să dau toată ziua dispoziții privitoare la gospodărie, dispoziții care decurg, el accentuă cuvântul decurg, din noua mea situație de om singur. Servitorii, guvernanta, conturile, toate acestea mă mistuie cu încetul ca un foc mocnit. N-am mai fost în stare să mă stăpânesc. Iar la masă era cât pace să mă scol și să plec. Nu puteam îndura privirea fiului meu. Nu m-a întrebat ce înseamnă toate acestea, dar voia să întrebe și eu nu am putut înfrunta privirea. Se temea să se uite la mine și asta nu-i totul. Alexei Alexandrovici, vrut să pomenească de contul ce i s-a dusese, dar glasul început să-i tremure. Se opri. Amintirea contului aceluia pe hârtie albastră